să mergem întâi la asta. Dar am zis, nu, acolo era dat contact pentru programarea, să mergem fără programare. În drum spre serviciu trecem pe acolo. Dacă ar putea să ne primească bine, dacă nu, vedem când revenim. Okay. Și uh, am intrat, mi-a plăcut că nu s-a panicat, am spus că suntem, că suntem în drum spre serviciu și că ne-a interesat o crește și că ar vrea, am vrea să vedem. Era în drum și am trecut să vedeam. și am văzut faptul că nu s-a panicat nimeni. Că eu nu am fost foarte atent. Să văd, încet să dea telefoane, se agită, aoleu, vine cineva. Da, contează da, foarte da, mult da, treaba sigur, da, sigur, Adică, ok, nu-i programare, nu-i programare, ce ne facem? Haideți să ne formalizăm, da. Nu, da. nu a fost treaba asta deloc, am fost primit am așteptat, nu să, nu mai știu cine a fost atunci. Cred că doamna încă ne-a primit. Uh -huh. Era pe eram era îngrădinită, nu știu, a ajuns în creșul. L am discutat un pic, am spus ce ne dorim, mi-a prezentat uh, clădirea înăuntru, creșa, grupele cum sunt organizate și am fost și sus la bebeluși. Uh -huh. uh, și mi-a făcut de asemenea cum e organizată uh, creșa, faptul că bebelușii sunt suspuși și că nu trece toată lumea, nu se vântură toată lumea pe lângă grupa lor. Uh -huh. Am observat și cum sunt cașate celelalte grupe, cei uh -huh. care sunt puși jos, că sunt cei cu versele un pic mai periculoase, adică care merg bine în picioare, dar nu prea, adică sunt mai neascultător și mai <laughs> da, bine decât cu Mi-au plăcut cum. Eu mai am doi copii mult mai mari. N-au fost la creșă. Mi-au avut norocul să fie a comunică. Oh, da. Dar știu la ce să mă aștept de la un copil mic și, nu am zis să ne uităm la toate detaliile. Uh -huh. uh, și sus, mobilierul, cum era amenajat, mi-a plăcut faptul că le-am văzut pe doamnele îngrijitoare. Erau printre copii, erau jos, stăteau la nivelul lor totul părea foarte, foarte relaxat, așa și într-un curs firesc, nu, mm -hmm. nu știu, chiar dacă unul mai plânge, unul așa e de legie nu știu mi-a plăcut foarte mult ce am văzut, așa, mm -hmm. uh, per total. Uh, când am ieșit, uh, o vomită tocmai intrat, un copil să fie avut 10 luni, nu știu, undeva sub un de deci oricum la grupa de bebeluși. Și am întrebat, nu vă suparat, mergeți cu copilul aici la și a la și am spus da. Ne puteți spune și nou cum vi se pare, sunteți mulțumiți. Deci am luat și feedback de la un măsură, da, da. oarecare, efectiv. Și au zis că da, suntem mulțumiți. A fost un pic bolnava mai lipsit, nu e înscris de multă vreme, a fost și bolnavior, dar așa până acum au făcut să suntem mulțumiți. Și în plus de asta, cât am așteptat că să vină doamna Anca, a soțului meu s-a părut că își vede un coleg de facultate ieșit uh -huh, din Greșel. Uh -huh. Și l-am căutat și pe el, am ținut numărul de telefon și am vorbit și cu acel... Uh, care avea acum deja uh, copilul la următoarea grupă, putește de pe la 10 luni la Bebeluș și uh, acum era la o altă grupă, mai... copilul era de, e deja de ceva timp acolo, de niște, uh -huh. de niște luni bune, de vreun an sau ceva, da, da. și iar asta a contat foarte mult ca și părere. Uh -huh.